Легша вагова категорія Затямте принцип Менше маси – легше рухатися От саме тепер, на старті, ви максимально маленькі, гнучки та прутки Незабаром це зміниться Ви почнете нарощувати масу І чим більш масивними ви ставатимете, тим більше енергії потребуватимете для зміни напрямку руху Це однаково справедливо і для світу бізнесу, і для фізичного світу Маса збільшується через Довгострокові угоди надто великий штат, довгострокові рішення, зустрічі, в'язкий бюрократичний процес, облік ресурсів, фізичний чи ментальний, зав'язаність на обладнання, програмне забезпечення, технології, довгострокові плани розвитку, офісну політику. Уникайте цих речей, наскільки можливо. Тоді ви будете здатні легко змінювати напрямок руху. Чим більш витрат вимагатиме запровадження якоїсь зміни, тим меншою буде ймовірність того, що ви на неї зважитеся. У дуже великих організацій зміна стратегії розвитку забирає роки. Вони багато розмовляють і проводять багато нарад, замість того, щоб діяти. Але якщо ви збережете масу невеликою, то будете здатні швидко змінювати все, що захочете – вашу бізнес-модель, продукт, набір характеристик продукту та або маркетингове повідомлення. Ви зможете робити помилки і швидко їх виправляти. Ви зможете змінювати пріоритети, асортимент продукції або спеціалізацію. І, що найважливіше, змінювати свою думку.